Godmorgon. det är, nu ska vi se här, det är onsdagen den 18 juni och om några timmar, om ett par timmar faktiskt ska jag ha hos läkaren. jag har precis vaknat. Oj. Ska vi se hur jag ska reda ut det här nu då? Har man haft ont och inflammation i fem år och sen så har man ingen riktig anställning och sen så ska man bli sjukskriven eftersom det liksom det blir inte bättre och hur ska man göra för att bli sjukskriven när man inte har en anställning men det krävs för att kunna få försörjning det här är ju någonting som jag tror att väldigt många stångar med varför ska man bli sjukskriven då, då jo men det är ju för att man har ju fortfarande så mycket kram på sig uh, till exempel att hitta ett jobb i lågkonjunktur och väldigt hög Jag, jag, jag vill... let's rephrase it det kan man sig för liksom att vi har en hög arbetslöshet. Men det är väl inte det riktigt som är problemet. För att, liksom att bara inom situationstecken vara arbetslös. Det kan man åtgärda genom att få arbete. Men problemet är att det saknas arbetsplatser. Så under, under perioder som det här, med väldigt um, få arbetsplatser. Um. Är. Eh, väldigt få arbetsplatser Så eh, är Det är ju väldigt svårt Och framförallt då För man har ett handikapp eh, Att skaffa sig ett jobb Så då ska vi se Då måste jag bli sjukskriven Eller så måste jag ha Jag har ju, jag har ju gått igenom såna här, liksom, vad ska man säga, så här, Bli bättre modeller man ska gå till smärtlindring. och man ska gå till fysioterapeuter. Men det finns ju ingenting att göra åt en inflammation. Jag kan inte använda symptomlindring hela tiden. Och tar man inte reda på då. Som vård. Vad det är som orsakar inflammationen. Så har jag, jag har väldigt svårt att se. Liksom, att det blir bättre helt enkelt. Ha, okay. Ja, okej. Det, det, det är som det ser ut. Vi får, se. vi får se. Men nu är det inte jag som är smart där. Utan det är ju läkaren. Så vi får ju se våra, vad hen hittar på helt enkelt. Eh, mycket sjukhusbesök blir det, i alla fall. Och det är ganska... Eh, inte utrötande. De är så trevliga, de som jag går hos. Och, men det är ju fortfarande avbrott eh, ja det är liksom det är lite det som händer för mig privat men sen så, vad är det som händer då, då liksom på projektets sidan eh mer och mer, även om det gå långsamt så mer och mer börjar redas ut nu kan man påstå eh på Facebook, jag tycker inte om att prata om Facebook. Det har funnits för länge, det har stagnerat, det är inte bra för affärerna och så vidare och så vidare. Um, man ser inte vad vännerna skriver. Jag, jag, har, jag brukar se vad en skriver liksom, av alla vännerna man har då. Där så sen får jag gå in på det här lilla förstoringsglaset tänkte jag säga. Ja men det är väl förstoringsglaset uppe i hörnan. Och när jag klickar på den då ser jag alla som har skrivit nytt då. Uh, jag tycker det är så besvärligt. Det är liksom man har verkligen visat att dina vänner betyder ingenting för dig. Du måste se reklam. Så nej jag tycker inte att man pratar om Facebook. Men det har liksom på något sätt blivit som gamla, gula telefonkatalogen som fanns i Sverige. Den var vansinnigt stor, tung så sjuttade när man var liten. Och innehöll jag vet inte, tusen sidor. Och så var det, det var liksom raddat med telefonnummer från bara företag. Och sen så var alla är placerade från A till Ö så där i den här telefonkatalogen som ni förstår så fanns inte internet men, men den här telefonkatalogen den har blivit det, det är det som Facebook är Facebook är blå, den här telefonkatalogen var gul men det, det är samma innehåll typ man går in och så ser man på måfå liksom som man skulle sitta och bläddra på gula sidorna på måfå liksom och, så här, Ja, vi ska titta vad vi ska någonstans idag. Bläddare, bläddra bläddare, bläddare. Och så, gör man så här, blundar man. Och så pekar man någonstans. Åh, oh, jag ska köpa vingmuttrar. Eh, okej. Okay. Så. Eh, det är lite så. När man går in på Facebook så kommer det upp en massa med annonser. Och eh, tidningar och sånt där. Men okej. Okay. Folk förväntar sig att hitta whatever I'm doing på Facebook. Så att allting har fått en egen sida. A page, så att säga. Eh, så jag har... Jag har det är en Bible som page. Jag har... Alltså böckerna som page. Jag har absolut inte haft några besökare där. Pagen har ju funnits ganska länge. Så det krävs ju också att jag liksom är... Interagerar med människor som dyker upp i det där flödet. Um, för har man en page, då är det ungefär som att ha... Sin egen Facebook-sida. Sitt eget konto och så. Eh, men det är för företagare. Eller för artister. Eller för välgörare. Ja. Eller politiker. Allting har fått sin egen page. Och det är inte meningen att du ska hålla på och bläddra fram och tillbaka eller nej det var inte det jag skulle säga det är inte meningen när du har en sån här facebook page att du ska fylla i den hela tiden det finns entusiaster som gör det också meningen är i princip att du uppdaterar den ibland och så låter den ligga där det är inte det att du hela tiden ska synas ifrån din page det är det att om folk söker dig som i den gula telefonkatalogen då ska du ha en liten blinkare där. Då ska du ha din lilla annons där. För, för, finns du inte med. Och där folk tror att liksom, alla företagen finns. Mm. Då är du liksom på något sätt inte ett riktigt företag. Eller för mig då. Projekt. Så vi har gjort. Nu är det att magasinriket har fått en page. Det här är ganska länge sedan. Men jag har, liksom, jag har bara gjort sidorna så att hon får ligga där och kocka och ta sig där. Uh, och, och, och inte skapa oredom, åtminstone. Och sen så har Nyhets Eko har fyllt upp med lite nya artiklar och sånt där. Nyhets Eko har fått en egen page där. Uh, och det som också är bra där det är att man kan ju kommunicera då med Nyhets Eko direkt. Om man känner att det inte finns möjlighet att kommunicera på kristin.com då angående Nyhets Eko. Uh, och, och vad heter det vad ska jag säga Och sen så har vi ju det var ny men så har jag gjort en till liksom eh, en skvallesida faktiskt. Det, det är liksom är som kreatör musiker äh, gör mina halster tänkte säga, äh, målar och så där man det har allt det här det jag liksom brukar diskutera. Och sen så har jag kusin på kom där jag verkligen har all, allt det diskuterar nyheter och sånt där, liksom something-tank. Vad har det för någonting de menar egentligen när tidningarna skriver det här eller det där? För det, det, det är oftast ett stort problem när de liksom skriver en rubrik som är väldigt olycksvådande. Och så går man in och läser och då är liksom artikeln vinklad på ett visst sätt. Men innehållet stämmer inte vinkeln som de pratar om. Då måste man treda på varför. Och då brukar jag gå in och diskutera det här. Och normalt sett. Allting. Magasinriket. Nyhetspalatset. Nej. nyhets på Kassin.com. De här think tank. Uh, brainstorming tankarna. Liksom som jag har. Allting brukar hamna på min Facebook-sida. Liksom sådär. Och nu tänker jag faktiskt. Men det finns, det finns ju en annan del av mig också som inte har med projektet att göra. Och det är det här privata som de flesta har sin Facebook till. Och titta, jag lagade soppa idag. Klick, klick, ta en bild. Och så berättar om soppan. eller Och tittar jag ute och gick. Och så hittar jag godispapper på vägen. Och så har man klick, klick en bild på godispapperet Och så tar man liksom en hel serie med bilder. När man plockar upp. Godispappret och så slänger det. Uh, och sen så gör man några familjebilder och så gör man lite sånt där. Och så ställer man sig och så gör man en ni save, selfie. Har man gjort allt det här då har man ett vanligt konto. Och sen så kan man berätta lite mer så här, känsligt. om ja, jag ska gå till läkaren idag och så. Då har man ett vanligt konto. Det är svårt för människor i allmänhet. Och ju mer jag har gjort det, ju svårare inser jag att andra har det att kunna följa konton som, är, eh, väl, som har väldigt hög mångfald så att säga. Det, det är svårt. Man söker sig till en sak för det är svårt att sortera helt enkelt och det är det normala, det är normalt. Uh, att man vill kunna känna igen. Liksom att om jag går in på det kontot då kommer jag skratta. För de har bara roliga historier. Det är normalt. Då kommer man ihåg det och jag älskar det kontot för de har roliga historier. De kan misslyckas med visa historier också men mest så har de roliga historier. Så jag går alltid in dit. Jag prenumererar på dem för de har så roliga historier. Så, om det kontot blir... Och de har en roliga historier och väldigt konstiga politiska inlägg. Med ganska trevliga bilder. Och hon är tydligen författare också skriver Science Fiction. Och ja, nu kom det nyheter också men jag vet inte riktigt varför jag ska läsa om det landet. Men det kommer en rolig historia igen. Så det... det när man säger det så så blir det tydligt enklare eller, eller hur? att förstå varför um, det funkar så bra helt enkelt. Så då, då, jag har delat upp allting så, och sen så har ju jag nu också, jag har gjort sidan på sidan. Då har ju jag, producerar jag musiken så alltså, ja, då lägger jag skvalles som ett artistnamn över en kreativ produktion. Eh, och för att förklara ordet skvaller, eller inte ordet skvaller, men varför jag fick skvaller, det var ju inte meningen alls. Det är alltså så svårt att minnas liksom den jämliga orsaken. Men jag tror att det var så här att jag, jag har alltid varit lite allergisk mot skvaller. Eh, jag tycker inte om att skvalla, och jag är inte speciellt försust i att lyssna på skvaller. Eh, eh, åsikter om en tredje person är, är, det, är inte, det är inte så himla roligt att, för mig att lyssna på det, det är väldigt finns det någon anledning att man gör så ifall det är någon som kommer och säger så, Kristin, Kristin kom ska du få höra jaha, säger jag då, då, då, liksom, då känner jag så att taggarna går ut direkt, Vad ja men du vet du vet betan där borta på hörnet hon ska det se, hon har... Och det finns ingen anledning varför man ska berätta om Bettan borta på hörnet. Men om det, om det inte är så här. Kristin, Kristin, kom och prata liksom. Um, har du hört att uh, Bettan borta på hörnet, uh, hon, hon lägger ut spikar i gräsmattan. För då blir plötsligt hennes agerande mitt problem. Men jag blir inte... Jag vill inte att man talar illa om folk, eller försöker tala ner människor, eller företag, eller vad det nu är. På grund av äh, svartjuka, avsjuka, konkurrens, eller någonting som. Jag är inte intresserad av det. Det finns de som är intresserade av det. Men jag är lite mer, vad ska man säga, lite helülle, är vad man kallar det så. Jag är, jag är inte intresserad dessutom vet jag att människor som skvallrar om någon skvallrar om mig så det beror på liksom om man har skvaller som en, vad ska man säga som en liksom att hävda sig med att göra sig själv större att ha någonting att prata om jag kan säga så här Ja, men vad gör du då ifall du inte skvallrar om alla och andra? Och du går in på en fest och liksom möter människor. Vad ska du prata om när du ska skvallra om andra? Ingenting. Jag går fram och jag ställer mig och lyssnar på någon. Och sen säger de något roligt och skrattar. Jag. Det finns alltid någonting att prata om. Förutom att prata om andra som inte är där. Det finns massor. Och har jag ingenting att prata om? Då står jag bara och ler liksom. Jag säger mm. hey, hey, ja. så hej, hej, och det är roligt att titta på andra också. Jag behöver, inte vara, jag behöver inte alltid vara mitt punkt även om det brukar sluta så. Så det är inget behov jag har. Det är för mig är ganska enkelt liksom att inte behöva skvallra och det är faktiskt ett bra tips också. Om du känner att du måste prata då, då, är, då är den känslan lite knepig för dig faktiskt för man behöver inte prata. Man behöver inte prata alls. Man kan hålla tyst. Det är, liksom, det är så skönt. Så. Det, det, det, det kanske krävs lite träning ifall man förväntar sig att alla ska stå och prata på ett samma gång. Eller att man ska ha någonting att säga hela tiden. Då det, men det är också förväntan som man har byggt upp alldeles själv. Det, det, är, liksom, det, det är samma sak som det här. Du, det har du säkert varit med om man går ut på fest eller någonting. Där. Mm. Och så tycker man att världen inte är speciellt rolig. Den som har dragit med en ut på fest inte är speciellt rolig. Så man sitter där och säger, ja, vi har tråkigt. Det ser ut när man lite grann på sin drink och så tänker man så här, det gå ut med den här personen igen. Anledningen till att man sitter och väntar på att någon annan ska roa en, det är bara för att man har problem med att roa sig själv. Man litar hela tiden på att någon annan ska uppfylla behovet. Men om man reser sig ihop och så säger man, är nu är här sen var hon var tråkig, att ja, men jag kan dansa själv, haha. Och så går man nu på danskolvet och så står man där och käkar och säger. finns det någon annan vid bordet som är lika tråkig som henne själv? Då kan man dra med den upp också. Eller så kan man börja sätta sig och prata om någonting. Det är jättehärligt att sitta sitter ute på krogen och göra ingenting förutom det någonting. <här> ja, så någonstans så kom jag liksom, och jag, jag använde skvaller som ett nick. Det var liksom det var en ganska stor konstig grej där, att skvalla om människor tycker jag. Jag har alltid tagit till lavinen om de skvallat om alla. Om andra så här, titta vad hon är tjock, titta vad hon är smal, titta vad hon är lång, titta vad hon är kort. Liksom sitter och pekar fingret mot människor och säger åh oh, ja. oh, jag har varit med om att folk har gjort det och jag mår väldigt väldigt illa av det jag, jag vill sjunka genom jorden jag tycker inte att det är roligt och jag blir inte starkare ihop med någon som är elak mot den andra mm -mm, det funkar inte för mig så ja, på något sätt i alla fall så har jag tagit det här liksom, mer som en sån här du vet, alltså, det skvaller det är liksom ingen bra skvaller så jag tog det som mitt nick när jag började skapa konton. Och det här är ju väldigt, väldigt länge sedan. Det är i princip när jag började använda internet. Så Squaller har liksom varit mitt nick lite här och där. Eller allt jag har liksom eh, ett konto. Mm. Men också under den här perioden så, så gjorde jag också musik. Så att, eh, då skrev jag liksom, avsikten var inte att jag ska heta skvaller, skulle, det skulle bara vara namnet på kontot. Jag är ju jag, men jag visste inte vilken impact det här skulle ha. Så uh, höx lux. jag försöker lägga upp min musik, men så får jag min distributör. Det här hände alltså i slutet av förra året, tror jag eller i slutet för förra året. Så ska jag lägga in ny musik eh, hos en distributör. Då har jag precis bytt distributör. Och, och så ska jag lägga in den nya musiken. Och så, så säger jag, nej du får inte. Du får inte ta någon annans ä, artistnamn. Artistnamn? Nej. Vad pratar du om? Man? Så jag började forska i det där. Och jag försökte på olika sätt liksom kan och det till. Eh, nej, men, liksom, att Min musik är var pu publicerad. Och jag tänkte så, här, men hur? Jag, jag liksom. Så jag började söka då för att ta reda på varför inte artisten Och då hittade jag på Amazon Music. Där hittade jag mina låtar. Och jag vi gör de här. Någon har tagit mina låtar. Och du vet. Jag har ju varit med om något liknande liksom, när det gäller mina böcker. Någon har snott titeln och försökt äh, få för mig att äh, liksom, dra tillbaka min egen bok. och liksom. Såna där saker jag säger sig, det finns så fula äh, äh, ja, människor på nätet Och då pratar jag om utseendet. Så det finns riktigt, riktigt bad guys. Så man ska vara försiktig. Eh, jag trodde att det hade hänt igen, eh, så jag eh, går i belin där då och tittar och så ser jag om och det, du vet jag tänker, men jag brukar ju kalla det skvall. Det är där så där igenkänningen kommer så ser men det förutom jag. Då har jag alltså blivit jag distribuerat till redan, men jag visste inte varifrån och så, så jag fick jag göra liksom lite sån här, fick ju följa stegen tillbaka. Och sen, så sen var det sådär att, okej, okay. ja, då får vi väl heta skvaller då då? Eh, det, jag menar, det, eftersom jag själv har använt det i så många år, så här, inte på det sättet, men det fanns ju kvar där, men då får det bli skvaller. Det är liksom, det är, det är ingen annan som vill bli kallad skvaller. Liksom det, man, vill, man vill använda det liksom på det sättet som ni menar, att man skvallar sådär. Ingen vill ju kallad det. <laughs> anyway, okay, shit happens jag kunde inte hända för jag var redan registrerad liksom. men det som var det positiva med det hela det var att jag redan hade en insatsbord jag fanns där så många många år uh, utan min vetskap dock. Så det var ju lite märkligt men uh, utan min vetskap så, så, och det gjorde ju liksom resan att få ut musik det gjorde ju det betydligt lättare. För jag hade ju liksom... Tidigare har jag bara gjort musik för att berätta historier. Sen har jag musik music. Uh. Uh. Och inte tänkt så mycket på distribution. Jag är ju liksom inte funderat vidare på det. Så här, för jag tycker ju liksom inte om medarbetet så där. Och, och för det när det handlar om musik och distribution och sånt. Det finns ju så många människor som är involverade. Du är liksom, Teknikerna, designerna. Designarna. Jag har ju de som ska liksom distribuera oftast. Så sker ju det här. Liksom. Du ska ha de som skriver avtal. Det, det, det finns väldigt väldigt många människor bakom artister. Ja. Och jag har väl liksom inte riktigt. Jag har haft orken bli allt det där. Jag har känt sådär, men Jag ska bara ha musiken till att berätta den här historien. Sådär. Och så var jag stolt över att jag har skapat musiken. Det har, det har räckt. Det har varit som en hobby. Liksom, Och sen så var det väl några år. Så kunde jag sälja in på Fiverr. Som är ett israeliskt företag i USA. eller äh, Israel säljer äh, med, äh, avtal med USA då. I, till amerikanska kunder så säljer de de här tjänsterna då. men sen efter ett tag så märkte jag att Fiverr var väldigt oetiskt och det har inte något med Israel sig att göra men, men dum som eh, de enskilda entiteterna som drev Fiverr eh, hade satt upp eh, arbetsmodellen eller affärsmodellen gick ut på då att höja vissa och sänka andra. De har sänker, de var till. liksom, um, Collateral damage tänkte jag säga. De var till för att dra publik. Liksom, att, att, uh, att fler och fler och fler skulle liksom registrera sig på Fiverr. Uh, för att de som de promotade skulle tjäna mycket bättre på uh, sina skapelser. Så, så att, uh, lite grann så Spotify lite grann. Som de flesta internetforumarna fungerar. Den lilla publiken som för minst uppmärksamhet. Är den som fyller störst funktion för själva forumet. För att på grund av dem så är det massor, massor med människor där. Som då kan köpa av några få. Och det här har jag diskuterat också om. På Twitter om, om Twitter. Um, för det är. Och nu har jag en liten ratta som sitter och tittar på mig. Vill du vara mat, vän? Jag vill se vad du ska hitta på. För, eller vad jag ska hitta på för mat till dig. Då. Um, det, är så att det, det är viktigt. Um, tänker jag, liksom att, att man vet om sådär att om man gör någonting. Allting som jag betalar för ska jag få någonting för, eller hur? När man är på internet, då är inte de reglerna är inte lika tydliga. Men om du tänker så här, om du går handla mat i en butik. Eh, så du kommer till kassan och du har, du har köpt en Du har köpt grönsaker och frukt och, och, och mjölk och läsk och lite godisdäljen och... Om uh, Det de gick på 1 200 kronor. Så när du har gått igenom kassan så har du inte dina saker kvar. Så, allting Du handlar, du betalar för att du ska få gå in i butiken och, och, och liksom ha tron på att du kommer att komma därifrån när du har betalat med varorna. Det är samma sak som händer på de här forumerna. Uh, du betalar, du köper kanske Blue Checkmark på Twitter eller på Facebook- och då tror du, för det här är vad de lovar, då, då lovar de så här, du kommer få mycket mer uppmärksamhet om du köper Blue Checkmark. Och det är väldigt viktigt när man driver ett företag eller som jag försöker berätta om projektet för att jag ska kunna, för att jag ska kunna arbeta med projektet och dra rätt slutsatser. Då måste jag ha en större publik. Så, här. så om jag betalar för Blue Checkmark, då förväntar jag mig eh, att det de säger, det jag köper, synligheten, att det, är liksom, det är valuta mot valuta. Jag betalar med pengar och så får jag uppmärksamhet. Men som det visade sig efter några månader med Twitter och jag blev checkmark. Min, min synlighet ökade jag inte alls. Så då betalade jag i princip för ingenting. Jag gick in i butiken, köpte mina varor och gick ut utan. Och så tänkte jag, men vad fan är nu då? jag går in i butiken och så betalar jag mina varor. Men så fort jag kommer förbi kassan så är varorna borta. Står med, med tomma kassar. What the fuck? Och så går jag runt och så gör jag samma sak igen. Det här blir naturligtvis en väldigt dyr historia. Så, så då, då är jag så här ifall det inte funkar från början. Jag har ju tolerans mot... Den här typen av underfundiga bedrägerier. Då går jag därifrån. Vill man inte ha mig som kund, då går jag därifrån. Nu finns jag kvar där, initiater ibland när jag känner att jag och det där måste jag svara på. Liksom någon trycker på en tvege. Jag ska göra mindre i alla fall. Jag blir blivit betydligt bättre på att inte göra Eh, överlag så kommer jag fokusera mer på vad, vad jag behöver på mitt behov eh, att må bra, att känna att jag liksom så här, jag, jag kan ju inte bli snyggast i världen, men jag kan ju bli det snyggaste jag kan bli så då ska jag fokusera på mig och jag ska fokusera på min hälsa och sådana saker eh, och då, då kommer jag krympa antalet eh, typ sociala medier sånt där, som stör mig där jag vet redan från början att, att triggers är det som säljer konton till det, det som säljer blå checkmarks det är det som säljer annonser det är det som säljer eh, annonsplatser och sånt där triggers att man vill liksom, eh, höras bättre än alla andra eller synas mer än alla andra eller eh, liksom i sina diskussioner mm. Jag, jag behöver jag, jag har aldrig varit ute efter att köpa triggers. Jag, jag är ju snarare tvärtom. Jag tycker inte om triggers. Jag, jag tycker folk är idioter om håller på sådär. Men det finns ju ingenting jag kan göra i saken. För att jag är jag, de är dem. Men jag behöver inte vara där. Det är som att det liksom jag vill bada. Ja men Kristin, det är fullt med... Just saying. Men det är faktiskt följt med hajar i det där lavatnet. Och där med inte i det hajar nu. Gå upp då. Det var ju våldt det där då. Det är ganska enkel liksom, matematik. Ja, ha, nu har inte jag tid att prata med längre. <laughs> nu måste jag göra morgon. Kom vi in i badrummet här nu så ska jag ta och både kissa, duscha och göra dem Jag hoppas att ni har en riktigt bra dag.